Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, for det er blevet mandag, og så er det blevet tid til endnu en omgang Q&A, så længe det varer. For det er faktisk næst sidste gang, at vi sender. Næste mandag er det uigenkaldeligt slut, i hvert fald på denne her FM-frekvens. Mit navn er Henrik Kvartrup. Men Mikkel, det skal jo ikke gå ud over lytterne, at det er sådan lakker mod enden, for vi har faktisk, synes vi selv, sammensat et brag af et program. Ikke sandt? I al beskedenhed, jo. For vi ligger ud med et interview med Anne Engdahl Stig Kristensen. Det er muligt, at navnet ikke ringer de store klokker, men det burde det faktisk. For siden 1. august, har hun siddet i spidsen for TV2. Og vi spørger, hvad hun egentlig ved med jobbet. Derefter skal vi se nærmere på en artikel i DSB's magasin Ud og Se. En artikel, der handler om... Kalundborg, provinsbyen Kalundborg. Er der tale om en færm omgang new journalism eller er det en tur med klichéen om alle provinsens tumpede bonderøve? Vi tager debatten med journalisten der har skrevet artiklen og så en der er blevet fornærmet på Kalundborgs vegne. Ikke bare har den socialdemokratiske regering givet den gas med ansættelse af et historisk højt antal særlige rådgivere. Nu går man skridt videre og har ansat seks pressechefer, der alle har meget tætte bånd til partiet. Kritikerne er rasende, og socialdemokraterne byder, at de skam blot er ansat efter kvalifikationer. Og udsendelsen i dag slutter vi på det, man vist kalder en positive note. For i den korte avis er alt vi nemlig god vin. I alt fald har mediets faste vinanmelder, jeg Mortensen, hedder han, et ufravigeligt princip. På en skala fra 1 til 6 giver han aldrig, som i aldrig under 5 stjerner. Vi ser nærmere på, hvem denne evigt glade vinanmelder egentlig er. Du lytter til Radio i tre måneder har hun været administrerende direktør for TV2, hvor hun i sensommeren efterfulgte Merete Eldrup. Navnet er Anne Engdal Stig Kristensen, og nu er hun igen her på øh, Radio 24 i Q&A. Velkommen til dig, Anne, øh, og tusind tak, fordi du vil være med. Tak skal du have. Der har været meget stille om dig her i den første tid, hvor medieverdenen ellers har været sådan meget aktiv, kan man roligt sige. Hvad skal man egentlig i det? <laughs> At jeg har haft travlt. Øh, altså, når, når jeg tiltræder i sådan et job, som jeg har sagt ja til her, så synes jeg jo ikke, at jeg skal have et ekstern fokus, øh, der handler om mig, øh, men så skal jeg jo have et internt fokus, der handler om, hvad det er for en, en opgave, jeg står overfor, og hvad det er, jeg skal vise medarbejderne først og fremmest, og hvad det er for en tro, jeg har på, på TV2 i fremtiden, og det det er, nok, øh, det er nok meget sådan, jeg er, at det er et, et internt fokus først og fremmest for mig, øh, og, øh, og min opgave hedder at udvikle TV2. Det mener jeg ikke, jeg gør ved at, at bruge alt for meget tid på, på andet, end at være til stede på TV2. Så det er nok øh, grundforklaringen på det. Sporer vi her en, en lille forskel mellem dig og din, din forgængere? Det er der, der er helt sikkert. Det vil der jo nok være, uanset hvem man tager det ind, vil der altid være forskel for den tidligere direktør. Jeg tror, der er mange ligheder mellem Maria og jeg. Jeg synes sådan set heller ikke, at hun har haft super travlt med at være ude omkring, men også været meget internt fokuseret. Men hun har selvfølgelig en længere historik, altså gennem 11 år, på at man ved, hvem hun er som direktør for TV2 gennem 11 år. Det, det skulle man jo selvfølgelig også gerne øh, vide. Øh, og dermed har hun jo selvfølgelig også øh, haft en karriere, der også har været eksternt øh, vendt. Men, men lad os så, så, så droppe snakken om, hvorvidt man er øh, udadvendt eller ikke udadvendt. Og lad os mm. prøve at tale lidt om, om det, der jo er, er hovedformålet med, at du er blevet direktør for, for TV2. Nemlig, at der skal ske et med TV2. Og der er jeg helt sikker på, at du har en, en, en målsætning, en ambition. Kan du ikke delagtiggøre den med os og, og lytterne? Jo. Jamen, altså på mange måder skal der jo ikke ske så meget anderledes med TV2, men, men tiden, vi står overfor, er meget anderledes. Altså jeg synes jo, vi har et, et rigtig godt TV2. Jeg synes, det vi giver vores øh, seere rigtig godt. Så også, hvis du spørger mig, om der skal laves meget øh, om på det, vi, vi viser seerne og brugerne, øh, det, det synes jeg sådan set ikke, der skal. Nu, har jeg også, nu kommer jeg også jo fra et job som indholdsdirektør, så hvis jeg synes, der skulle være... Det er jo rigtig meget om det, og så altså, har jeg jo ikke passet mit job godt nok, kan man sige, gennem de sidste seks år. Jeg synes, vi har godt fat i danskerne, og det er det, det handler om. Altså det er også derfor, jeg bliver blevet valgt som direktør, kan man sige, at, at hvis ikke vi viser det rigtige indhold, hvis ikke vi bevarer den der relevans over for danskerne, så de gider være i selskab mere, så er det svært med alle de andre ting. Det er ligesom fundamentet. Men så kan man sige, at det, det der er anderledes for mig i forhold til måske, de forgangene år, det er jo, at der sker rigtig, rigtig meget omkring os. Det er, der også, det er der også sket i de forgangene år, men det går hurtigt nu. Altså den måde, at folk får indhold på, den sang har I jo mm. hørt sunget mange gange. Ikke? Den er bare under hastig forandring, og det går mere og mere mod streaming. Og selvfølgelig har jeg en kæmpe opgave i så at blive ved med at bevare den relevans over for danskerne, når det bliver meget mere fragmenteret. Øh, og så er der jo også nogle tendenser i tiden, altså hvad, hvad vil de unge, hvad vil de se, hvad vil de have, øh, og jeg synes jo det vil være ærgerligt, hvis, hvis unge mennesker i dag ikke gider at forbruge public service indhold eller gider at se nyheder osv. Så der er så nogle specifikke opgaver, som jeg synes, at jeg stiller mig selv og stiller vores organisation, der hedder, at vi skal lave den her public service transformation, vi skal have både næste generation til at deltage i udviklingen af samfundet og forbruge nyheder og forbruge aktualitet. Men og kan så kan det også være en, en, en sund virksomhed, selvfølgelig. Ikke? Kan, kan man, æh, Anne Stig Christensen, kan man, kan man få unge til at give sig i float fjernsyn? fjernsyn ja, men altså, jeg synes jo, det der flow-begreb, bare lige for at tage det det, det, det bliver sådan lidt brugt i mange sammenhænge. Fordi du kan sige, hvis man forbinder flow med det at købe en traditionel tv-pakke, så sætter man sig nede foran en kanal, og så ser man et program, for, eller en helt flade, det er jo egentlig det flow er, ikke? Også at der er tilrettelagt en tv-flade for dig, som du så bare forbruger en to-tre timer i træk. Den, den tid er jo øh, nok ved at være forbi, især for nogen generation. Men hvis man snakker om streaming, så tror jeg, at det, som man kalder kuratering, altså den måde, man udstiller sit indhold på på streamingtjenester, hvor man putter det hen i forskellige tegelser og så videre, som det jo hedder. Jamen, det er jo faktisk lige med Flow. Fordi det er også det, der skal gøre, at man binder forbrugere længere tid til én streamingtjeneste. Så der er jo mange af de her redskaber, som er de samme. De hedder noget forskelligt, og de vil også få samme effekt, tror jeg, at når man så har valgt en streamingtjeneste, så vil man også forbruge mere tid der, hvis vi ellers, eller de andre, som sidder med deres streamingtjenester, er dygtige til at lægge det op for forbrugeren. Så der er nogle ligheder der, hvor jeg tror rigtig meget på, at vi kun lige har set øh, den udvikling inden, inden for, for streaming. Men... Den kun lige startede. Det, det er super positivt, men det er klart, at den, den måde, at vi ellers forbinder begrebet flow med, altså at se det på en traditionel tv-kanal, det er for ned ad gå. Men hvordan går det så med, altså man kan jo sige, den tidligere indkomst, eller en meget stor del af jeres indkomst, antar jeg er kommet mm. fra de her abonnementsbetalinger, der tit er bundet op på de her kabel-tv-pakker, som YouSee ja. og Boxer og forskellige andre udbyder. Men, men, men der går jo ud fra, at I vil i gang med langsomt at konvertere folk over til, til jeres streamingtjeneste, TV2 Play. Hvordan går det egentlig? Jamen vi gør jo begge dele. Altså, og det er jo helt naturligt, fordi vi har to indtægtsstrømme, så dem skal vi jo holde så, så sunde, som vi overhovedet kan. Og måden, altså, at, at, at vi forsøger at gøre det på, indtil videre går det jo heldigvis meget godt, det skal jeg jo så forsøge at stadigvæk at holde sundt, kan man sige. Det er, at alle vores kanaler... De ligger, de ligger i de gode pakker hos tv-distributørerne, og det gør de jo, fordi at de tilbyder noget unikt og noget specifikt til danskerne. Og det tror jeg stadigvæk er formlen der, fordi det dør jo ikke ud. Altså det system, der er skabt der i forhold til adgangen til danskerne, det dør jo ikke som sådan lige ud. Så det vi skal gøre, vi kan jo ikke... Vi kan jo ikke vi kan jo ikke sådan ændre hele udviklingen der, men vi kan gøre det, vi kan gøre indenfra, det er at holde vores kanaler øh, sunde og klare i forhold til, hvad de vil danskerne. Øh, og det synes jeg, vi arbejder på hele tiden, og det gør, at vi ligger i de pakker. Når du så spørger om det andet på streaming, jamen så har vi jo enormt travlt med at udvikle vores streamingplatform og vores direkte adgang til, til kunderne der, fordi det er jo en helt anden, en helt anden big så at sige, øh, og nogle helt andre ting, man skal gøre der. Så, så vi arbejder på begge spor hele tiden, øh, og det bliver vi ved med i mange år frem. Og nu har du en, en ganske lang øh, historik hos TV2. Du har også været andre steder, men du har været ganske mange år øh, på, på TV2. Nu må du rette mig faktisk lige fra, fra stationen blev ble, ble født, eller noget i den retning, ikke sandt? Nej, næsten. Næsten. <laughs> Dengang, øh, der, der var der et TV2, og det var en hovedkanal, og den sendte så noget flowfjernsyn, og så var der nogle regionaler, som, som, som ikke har direkte noget med TV2 at gøre, men det var det. Og i dag har vi en hovedkanal, og så har vi myriader af... Niche -kanaler. Hvad, hvad, hvad tænker du om udviklingen fra hovedkanal øh, og så i retning af nischekanaler? Hvad, hvad, hvad er fremtiden? Nå, men jeg tror faktisk, at, at det bliver ved. Vi vil bare se det i nogle, øh, nogle nye former. Altså, jeg tror ikke, at, at, at altså, nischekanaler i traditionel forstand, som bliver solgt ind til distributørerne, det er jo virkelig en meget forretnings øh, Øh, planen, det, det handler om. Ikke? Det, det tror jeg, at det, vi som står ved, det kan vi også, når du har du fulgt de sidste ugers udvikling med, med UC og kampen med Discovery osv. Mm. Der er nok ved at være et midthedspunkt for, hvor mange kanaler, der bliver skabt ind i det der. Men når du taler om streaming, så er der jo ikke rigtig nogen grænser for, hvilken type kanaler, du kan skabe. Så jeg tror, at vi vil komme til at se øh, altså, opkomsten af nye øh, nichekanaler i virkeligheden på streaming. Fordi det kan man jo selv gøre, som, som man nu har lyst til, så at sige, pakketere dem, kalde dem noget, og der er ikke rigtig nogen grænser, og i og med, at vi har direkte adgang til kunderne, så har vi jo ikke et filter, vi skal igennem vores nyeste lancering, som vi har med, med en ny sportskanal, der starter her. Til januar. Den, den er jo sådan set et eksempel på det, at den, øh, den har vi startet som en kanal. Øh, målrettet streaming. Ikke? Og så på den måde så tror jeg bare, at man skal tænke. Der kommer meget mere af det. Det kommer bare i en anden form. Du har godt tænke mig at holde fast i, i et begreb, du, du lige berørte kort før, nemlig public service. Du sagde, at, at du håbede, at, at man stadig kunne tiltrække CRT til public service. Og der er jo en anden stor spiller i Danmark, der også øh, er en public service eksponent, nemlig Danmarks Radio. Hvis du ja. sådan i på, på kort form skal jeg sige, hvad, for, hvad du egentlig ser som forskellen mellem Danmarks Radio og TV2. Hvad bliver de svar så? Oh, det, det, det er sådan et spørgsmål, der dukker op hele tiden. Jeg tror rigtig, at alle vi er åbenbart, i hvert fald journalister, vil gerne have forskellene på Danmarks Radio og TV2. Jeg synes jo ikke, at det gør noget, der også er nogle ligheder. Men, men du kan sige... Vi, Jamen, der der er, det, er er jeg virkelig jeg spørger efter, det er det der ja. særlige TV2-DNA, som DNA. Jeg, jeg ved uh, betyder meget for, for TV2. Ja, det gør det også. Og det, det betyder også meget for mig. Altså, TV2 er. Jo, har et specielt DNA, det påstår vi, og det, eller det, det lever vi hver dag, vil jeg snarere sige. Vi har en bestemt virksomhedskultur, og, og defineret ved, at vi har sådan en meget uformel tilgang til hinanden. Vi er også meget agile, nu jeg er jeg ikke sikker på, at du kan lide det der ord, agil. Men... <laughs> Jamen, så langt til du ikke nævner det 30 gange, så er alt okay. <laughs> det skal jeg så skal, du, så skal du have job ja, i Landbrugsstyrelsen, ja, men det er en anden ja. historie. Ej, det tror jeg ikke, jeg skal lige nu. men... Men vi er en agil virksomhed, og det er jo fordi, at, at de ledere, der er på TV2, er tæt på driften, og vi er hurtige til at tage beslutninger. Vi er meget drevet af hele tiden at prøve at forstå den næste idé, og, og i virkeligheden med en stor grad af utålmodighed for at udvikle og så videre. Det er jo også sådan indbegrebet af den, jeg er, ikke? og derfor kan jeg godt lide at være på TV2. Øhm, og da der er jo nogle, nogle toner i nogle af de programmer, vi laver, hvor vi blandt andet siger i vores langt det meste af det, vi laver med vores dokumentarer, vores fakta og sådan noget, at det altid handler om nogen og ikke om noget. Altså, så vi har sjældent systemtilgang, men vi gennem nogen, altså mennesker, helt almindelige mennesker, fortæller vi historier om noget. Ikke? Det er jo en af forskellene, synes jeg, som vi har været gode til at og blive ved med at holde fast i. Vi er meget bredt ud i Danmark, vi er vores regioner, og det har selvfølgelig betydet en kæmpe forskel, som du selv nævner, det var sådan hovedkanalen blev skabt, TV2 blev skabt, ikke? Og vi dyrker det meget, meget almindeligt. Det har, været, det har været TV2's DNA, og det skal vi blive ved med at holde fast i. Så der er der klare, klare forskel. Det er der. Vores, vores tone i vores nyheder er anderledes. Vi er nok lidt mere uformel, vil jeg tillade mig at sige stadigvæk. Øhm, og har måske også videre rammer for, hvad vi tør at gøre, og er ikke så bange for det, fordi vi er en kommerciel virksomhed. Så jeg tror, der ligger meget drive i den der blanding mellem at være kommersiel og public service, øh, som, som vi har fået med os, kan man sige. Øh, så den forskel skal der blive ved med at være mellem TV2 og DR. Men, men jeg synes også, at det er fint, at der er ligheder, og at vi er to, der sender mange nyheder og er meget dokumentar og meget fakta osv. Det er da kun godt for, for danskerne. En af de ting, som, som ser ud til at ændre sig meget over de, de kommende år, det er, at inden for dansk tv-dramatik, der gør de her store internationale streaming Netflix og HBO Nordic, de gør for alvor deres indtog. Der er mere end 20 produktioner undervejs for indeværende. TV2 har jo også en tradition for, for dansk tv-dramatik, helt tilbage fra strisser på Samsø og mere nyligt Landsbyen, og for eksempel Rita, som også har, har gået rigtig godt. Er, er det noget, I føler, jeg jeg af? For man kan jo sige, at dansk tv-dramatik er jo helt exceptionelt dyrt, og øh, altså, er det noget, I har tænkt, jeg eller bare kører på som altid? Jamen, vi kører på. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi føler os truet, men, men det er klart, at det er lige præcis den genre, som der er rest om, kan man sige. Så hvis jeg føler mig truet, så føler jeg mig truet på talentet. Altså, at, at, at Danmark er også et, et lille land med begrænset talentmasse, kan man sige. Og selvfølgelig skal vi hele tiden være med til at finde talentet nye steder osv. Men anyway, når der så lige pludselig kommer så mange der vi har fat i dansk drama og fat i talentet og store med studenter, som du selv siger, der også har en god pingpong, jamen så er vores konkurrence jo blevet øget. Det er fuldstændig logisk. Øhm, om det ændrer ved, at vi selv bliver ved, nej, det gør det ikke. Altså fordi, at, at drama er noget af det, som, øh, som jeg faktisk synes, at TV2 bare er blevet bedre og bedre til øh, gennem årene. Der har det jo været med til at gøre os gode, ligesom vi har været med til at gøre DR gode på nogle andre områder. Og, og jeg synes, vi står så solidt på, hvad vi vil med vores drama og har investeret ret betragteligt mere i det gennem de sidste to-tre år. Så det bliver vi ved med uanset, uanset konkurrencen. Og så, så er det jo så for at være helt ærlig også, fordi det kan vi se, det fungerer på streaming. Altså en ting er, vi, vi synes, at, at store drama fortællinger, det er de fantastiske. Det er sådan en indholdsperspektiv, når man som indholdsmænd gerne vil fortælle gode fortællinger og så så er drama jo bare øh, fuldstændig fantastisk. Øh, men det fungerer også på streaming. Altså, øh, det gør det, så det er jo også et konkurrenceparameter i den nye streamingverden, som vi giver os til i stadig højere grad. Æh, lige her på, på falderæbet, øh, så, så befinder vi os jo i øh, knæk-cancerugen, som kulminerer her i den kommende weekend. Hvad betyder sådan et, et, øh, et arrangement, som jeg overligt tilbagevendt? Hvad betyder det for TV2? En knæk cancer er jo en del af det, vi gerne vil med at samle danskerne om, om, om større begivenheder, kan man sige, at den ene og den anden karakter. Øh, nu har det her selvfølgelig et meget specifikt formål, men vi har jo også andre, andre events. Vi har lige plantet en million træer, for eksempel. Øh, altså, så det med at kunne gøre en forskel, det, det er jo også en del af TV2's DNA. Altså, vi, vi har jo en rampe at sætte på, hvis vi kan være med til at og gøre en forskel øh, i forhold til den samtid, vi lever i. Nu kan du se klimadebatten, øh, den, altså sidste valg, der fyldte klima lige pludselig helt vildt meget. Og, og det følger vi selvfølgelig med i, og det er også udgangspunktet for, at vi tager fat om, for eksempel at plante træer. Knækkancer er bare noget, der optager alle danskere, og det har I også hørt før af argumenterne for, at, at vi bliver ved med det. Det, det er den øh, sygdom, der rammer flest. Fat, og det er fuldstændig rigtigt. Lige præcis, det program har vi også haft fat i, i det her medieprogram, faktisk i flere omgange. Og, og sidste ja. år havde vi programmets redaktør uh, inde, og, og hende spurgte vi, hvordan det egentlig kunne være, at, at TV2 så ikke i de der uh, dage, hvor man arbejder med knækkancer, uh, arbejdede gratis, så man kunne yde det ekstra til sagen. Og svaret, vi fik dengang, var, at det måtte vi tale med den allerøverste ledelse om. <laughs> der er øverste, øh, ja. Ja. Og derfor kan jeg ikke lade chancen gå frem, mig. hvorfor, Nej, øh, hvorfor æh, ikke sige, okay, vi giver den fuld skalle med det der knækkan, det er ikke kun alle andre, der skal bidrage, det er også TV2? Ja, men det, det, det gør vi jo også. Altså, vi får jo refusion for, for selvfølgelig øh, en del af vores omkostninger, men, men vi, har jo ikke, vi har jo ikke et regnskab, der hedder, at alle der bidrager til knæk Cancer. det bliver gjort op nede i den mindste time, så du kan være helt tryg ved, at der bliver, der bliver leveret rigtig, rigtig mange arbejdstimer rundt omkring på hele cv 2 men de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med knækkancer, dem får vi refusion for, og det er fuldstændig rigtigt. Det, og det, det kan jeg ikke se, der er noget galt med. Altså, det er jo en, hvorfor, hvorfor egentlig ikke? Altså, I beder alle mulige andre om at, at spøtte i kassen. Hvorfor gør jeg det ikke selv så? Nå, men, men, men det, det gør vi jo via, at vi stiller vores platform til rådighed, og vi, vi stiller arbejdskraft til rådighed i den øh, pågældende tid. Det, så det, det gør vi jo. Ja. Altså, vi kunne jo vælge ikke at gøre det, kan ja, vi sige, det forstår jeg ikke. godt, men du, du taler om de der ekstraordinære ø, omkostninger. Altså, er vi enige om, hvis I sagde, hør her, nu går, nu går vi for os, vi viser vejen, og de ekstraordinære omkostninger er på huset i år, så vil der være det mere til, til sagen, er det rigtigt? Det vil, det vil der selvfølgelig være. Altså det er klart, hvis du kunne lave, hvis du kunne lave sådan et stort show uh, gratis, eller sagde, at nu bruger vi uh, vores millioner til at lave showet, og så går de direkte. Men vi skal jo trods alt lige dække de lønninger og omkostninger, der er forbundet med det, ligesom at organisationerne også skal lønne deres medarbejdere for at arbejde. Øh, for cancer øh, og for kraftens øh, bekæmpelse. Så det er jo en almindelig arbejdsplads, der skal fungere, uanset hvad vi dækker. Det blev øh, de sidste ord i denne snak med øh, TV2's relativt nytiltrådte øh, direktør, øh, Anne Engedal -Di Christensen. Tusind tak, fordi du ville medvirke her i dag. Det var en fornøjelse. Selv tak. Du lytter til Radio 24-7. Forinden af Vestjylland ligger en by, der både er i vækst og i forfald. Den er i udvikling og den er i afvikling. Den har stor industri og stor natur. Den har en stærk fortid, en vagtlende nutid og store forestillinger om en fremtid. Tag med til Costa Kalumborg. Sådan lyder introduktionen til en lang artikel om den vestjyllandske provinsby i DSB's magasin Ud og Se. Og man skulle tro, at alle kalumborgere var glade for at få sådan en omtal over hele ti sider i et af landets mest læste magasiner. Men det er langt fra tilfældet. Ikke alene så har kommunens kommunikationschef været over i det røde felt over artiklen, men også fra et politisk hold, så har den mødt kritik. Og det er blandt andet fra dig, Rasmus Horn Langhoff, Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og valgt i netop Kalumborg ødsagskredsen. Du skulle være igennem på en telefon nu. Jeg ja, er igennem her, live fra Kalumborg. <laughs> fornem, fornem, velkommen til. Tak. Hvad er det, der er galt med artiklen? Ja, det er galt med artiklen, at den beskriver øh, provinsen og her... Øh... Nu er det der kommer i, i faksen her, men beskriver det som sådan et dystert, mørkt og forladt sted, som øh, ligesom har sin, har sin bedste tid øh, bag sig. Og jeg mener det er for unøgelset, og jeg mener, det er, det er en, en fejlagtig beskrivelse. Henrik har selv øh, sommerhus i Kalamborg. Han ved, hvad, hvad Kalamborg også kan. Øh, og, og, og, og det her, det har været sådan en, en, en tur ind, og, og, og skarpet med nogle gave slipper og ned på værtshuset og høre nogle røve historier. Og, og nogle racistiske historier, og så er der ligesom blevet skrevet på portræt af, af, af en by, som på mange måder er en, en vanvittigt imponerende udvikling. Så, så jeg synes simpelthen, at det er for skævt og et, et, et falsk, falsk beskrivelse. Benjamin Dane, du er ophavsmand til artiklen her. Vi skal lige understrege, at du står på mål for artiklen, og ikke for, for ud at se. Du er, du er freelance-gribent. Men, men kan du genkende Rasmus Langhoffs øh, Kritik her. Altså, du går lidt efter klisjerende. Du opsøger det brune værtshus. Det er alle bonderøvende, vi ser. Når der er billeder, så er det to uh, tydeligvis invalide pensionister med deres rollator. Altså, der er ikke særlig mund, der de kalder bor I hvert fald ikke med den optik, du lægger på byen. Nej, det synes jeg er en, en forkert øh, udlægning af, af artiklen. Altså, øh, hvis man bare tager, øh, hvad, der, hvad der står og nogle af de nedslag, som, øh, som der er i den, jamen, så har jeg jo blandt andet været på Novo Nordisk, hvor man kan læse, at øh, Kalamborg er en øh, stærk erhvervsby, hvor at folk kommer pendlende ind om morgenen for at gå på arbejde fra øh, hele Sjælland, sådan set. Øh, jeg har været forbi den nye populære havnepark, som alle folk i byen taler om. Vi møder en øh, iværksætter, øh, som øh, prøver at skabe liv i byen, og som har fået gunstige vilkår af kommunen og roser den. Øhm, der er en øh, reportage fra et social boligbyggeri, som har et rigtig dårligt ry i omkring Kalamborg, øhm, men hvor det faktisk viser sig, at øh, der er et rigtig stærkt sammenhold, og hvor man har gang i nogle sociale initiativer for at skabe aktiviteter for de lokale unge. Så, så jeg synes, der er masser af ting, som, som tegner et, et billede af Kalamborg, som en, en, en fin provinsby, der er jo blandt andet også en ung pige, som siger, at øh, hun godt kunne se sig selv flytte tilbage og lade sine børn vokse op i Kallenborg, og større kompliment kan man vel ikke rigtig give til sin fødeby. Og Rasmus Korn skal du ikke også passe på, at du ikke bliver en mimose på Kallenborgs vegne, også selvom du er valgt deroppe? Jeg har læst artiklen et par gange, og øh, bare for at se, jamen, altså, er der noget, jeg, jeg mister her? Øh, jeg, den minder mig, den minder frygtelig meget om, om den tv-serie, der hedder Porøven i Nakskov som handler om i virkeligheden at, at plukke alle de mærkelige, skæve, øh, grimme ting ud og forstørre det, og så lade det indgå i sådan en krist en, en øh, nederlægsfortælling om provinsen. Og jeg er træt af det, for det giver nogle enorm og jeg mener, det er et falsk billede. Kalemborg er en by på 16.000 borgere. De har Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, med 3.500 øh, øh, rigtig, rigtig gode, vellønne produktionsarbejdspladser. I Kalendborg producerer hver halvdel af verdens insulin. Vi har altså Sjællands største industri uden for København. Vi har også symbiosen, som er sådan en foregangspil på hele bæredygtigheden, der er i verdensklasse. Kalenderborg er sådan en spirende uddannelsesby, hvor at, at vi måske kommer til at måske det af de vigtigste uddannelsesbyder i regionen Sjælland. Men, og men, men, Rasmus, Rasmus, det, det er meget jeg godt. Det er landets bedste vinddistrikt. Uh, Vi har så mange af <laughs> der flytter til Kalambur, alene på grund af hvor vidunderligt smukt der er på Røstnes. Altså hvorfor ikke snakke med nogle af de borgere, der flytter til, der vil til til? Hvorfor ikke snakke med nogle af de studerende, som nu tager på det nye enslyede? Så det kommer i Kalambur. Ja, Nå, nu stopper der, nu stopper der det, du stopper det, lige <hældens> alt uh, Kalambur-begejstringen der, Rasmus, fordi jeg hører her, jeg har, jeg har som du selv, jeg har som du selv været inde på sommerhus i området, og jeg er fuldstændig enig. At der er skønt deroppe, men der er sand for dyden også, kan jeg lige så sige mange bunderøve. Og hvorfor, ja. hvorfor må man ikke skrive det i en artikel? Det må du gerne. Og, og der er ikke noget, jeg er selv en anden, og der er ikke noget galt i at være bonderøv. Men det der bliver beskrevet, det er sådan noget. Øh, altså det er de der meget meget skæve historier. Så det er sådan nogle forhuglede småkreller. Det er øh, mærkelige racistiske historier, som har rullet sådan over 30 år tilbage. Det er det der ender med at blive. Og så bliver det beskrevet som sådan afstaldt. Og historie, det er kan. aldrig noget. Journalisterne vil jo se selv, det er bare noget, der altså kan til historien og beskriver skrald og kondomer og affyring og tamponer og alle mulige ulekser, som skulle ligge rundt omkring, og omkring en sindssygt hervedensmand, som putter tandstikker ind i nøgvelåsene hos, hos 100 vis af borgere. Og det er det, der kommer til at fylde, og det giver bare et fuldstændig billede af, at det er sådan et nok, der dyster sted er lige nu, og selvom hver ikke er det bedste været. Så er det et dejligt sted. Er jeg... Jeg, jeg tror, Benjamin skal lige have lov til, til at svare på det. det er et fuldstændig misvisende billede. Jamen, altså, det, det, det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo for eksempel, at det er forkert at sige, at jeg kun taler med skæve eksistenser, som Rasmus Langhoff kalder dem i den her artikel. For mig at se, taler jeg med masser af ganske almindelige borgere i omkring Kalamborg, Øhm, og og, og at Rasmus Langhoff vil kalde dem skæve eksistenser, jamen det må jo så stå for hans regning. Men, men er du ikke sådan en grundlæggende, sådan endnu et eksempel på den her sådan eksotiserende urbane journalist, der tager toget et eller andet sted ud i provinsen, og så rapporterer det som om, at øh, det dybest set var sådan eksotiske dyr, der går rundt i, i en slags øh, social underklasse, zoologisk have? Nu er det jo faktisk sådan, at øh, jeg har boet i Kalamborg som barn, jeg kommer fra byen, så at, øh, jeg skulle rejse ud øh, til Kalamborg som sådan et øh, eksotisk sted. Altså, jeg, jeg, jeg kender byen indgående, øh, og, øh, og jeg har forsøgt at skildre gennem øh, møder med almindelige mennesker, hvad det er for en by efter bedste evne. Øhm, og hvordan det er at leve og bo der, som almindelige kalderen Nu indgår den her artikel jo i, i en lidt længere artikelserie i Ud og Se, der, der, der sådan har som koncept, at man tager med toget til endestationen. Man kunne også argumentere for, at København er endestationen for banen fra fra Kalemburg, ikke sandt? Og hvis du skulle lave en artikel om København, ville du så tage afsæt i uh, Istegade, Maria Kirken, stofmisbrug og alt, hvad der foregår, lige i baghaven af, af Københavns hovedbanegård? Altså, jeg ville nok have det med, men, men det, det, selvfølgelig ville det ikke være det eneste, der, der optrådte. Ligesom at øh, en tur på øh, Værshus i Kalamborg under øh, byen øh, i øvrigt en, en fredag eftermiddag, hvor, hvor jeg tænker, at det er helt legitimt at sidde dernede. Jamen, der er, det, det er jo heller ikke det eneste, der er med i den her artikel, og hvis, øh, hvis Rasmus Langhoff mener det, så synes jeg ikke, han har læst den godt nok. Rasmus, et eller andet sted, er det ikke også et udtryk for en utrolig stor hypersensitivitet? Vi har en journalist, der sig altså selv har boet i, i Kalamborg igennem længere tid. Der er så en i en serie. Ja, altså, men men, men... Har, så nu, Roma har boet på Lolland, og han er den, allers, den der kritiserer Lolland aller, aller, aller mest. Ikke? Så, så det beviser ikke noget som helst, at man selv har boet i byen, og så skal man have carte blanche til at komme med sådan en lang, lang tilsvigning, som alle pendlerne kan fortære op i hovedet. Kalambo har alle mulige udfordringer og problemer, som alle andre af, af landets byer har. Og, og Kalambo har også nogle af de øh, øh, landdistriktsproblematikker, som rigtig mange landdistriktsbyer har. Så de ting, der bliver peget på, de ting, der bliver kritiseret, og ligesom bliver udstillet og latterliggjort, det er jo ting, du kan finde i alle byer rundt omkring i Danmark. Det er jo noget, der på en eller anden måde kendetegner Kalaborg. Så jeg vil sige rent realistisk, altså hvis man vil lave et portræt af en by, så skal du finde noget, der kendtejner den her by. Og det, der er specielt ved Kalaborg, det er, at det er en lille by med fantastisk store muskler, både på erhvervsområdet, men også på uddannelsesområdet, Det er en by, som er en enormt positiv udvikling, og det vil jeg bare at sige, der skal man øh, have et eller have drukket mange der. At man, kan, at man kan påstå, at den her artikel, den, øh, den skildrer det. Benny har du bare skrevet det, som, som du har skrevet om helt utroligt mange andre provinsbyer, og fuldstændig ignoreret de særlige kendetegn der vil kalde Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Øhm, hvis man skal tage en af, af, af, af tingene, jamen så, så tager jeg jo den her problematik op med Kloster øh, med Parkvej, og, øh, og der er det jo bare fakta, at øh, Kalemborg var det sted i landet, hvor procentuelt flest stemte på stram kurs det seneste folketingsvalg. Øh, jeg synes ikke, at jeg, at jeg skildrer fordom. Jeg er at, at taget ud og har mødt de mennesker, der bor i byen, øh, både danskere og indvandrere, gamle og unge erhvervsfolk og værkshusgæster. Øh, og så har jeg forsøgt at skille der Kalamborg gennem det. Øh, det, det. Det er det, jeg har forsøgt med den her titel. Det blev de sidste år i denne her debat mellem øh, to med kendskab til Kalamborg, både dig, Benjamin Dagen, du har både der, og også dig, Rasmus Horn Langhoff. Du øh, er der nu, og sågar valgt deroppe. Ja. Tak for debatten, og tak fordi, vi var med. Ja. tak. Du lytter til Radio 24 /7. Siden valget har forskellige ministerier ansat pressechefer. I seks af tilfældene er der tale om personer med mange år i tilknytning til Socialdemokratiet. Ansættelserne har været kritik, fordi der netop ikke er tale om særlige rådgiver, der skal forlade ministerierne sammen med ministeren. De seks pressechefer er blevet ansat i faste stillinger på lige fod med andre embedsmænd. Er det et problem? Ja, siger Liberal Alliance's Ole, Birk, Ole Birk Olsen, der kræver at de røde pressechefer fyret. Nej, siger Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen. Begge de to politikere er med os nu, og velkommen til. Tak skal du have. Tak for det. Men lad os lige først kigge på, hvilke seks pressechefer, der er tale om her. Berlingske har i Avisen i dag lavet en oversigt. I Skatteministeriet har man ansat Sten Christensen, og Sten Christensen har... Udover tidligere været pressechef i Socialforvaltningen Københavns Kommune, også i en fortid som særlig rådgiver for Finansminister Bjarne Korytteren. Og inden da var han pressechef i Socialdemokratiet på Christiansborg gennem en årrække. I Erhvervsministeriet har man ansat Mads Kolby som pressechef. Han har tidligere været presserådgiver i Socialdemokratiet. Så er der Kulturministeriet. Der har man ansat Michael Dahl Nielsen som ny chef for politik og kommunikation i en embedsmandstilling Michael Dahl-Nielsen kommer fra en stilling i, som kommunikations- og pressechef i Roskilde Kommune, hvor kulturminister Joy Morten, som bekendt tidligere var, Borgmester. Så er der børne- og undervisningsministeriet. Der har man ansat Thomas Brugsel som øh, pressechef. Æ, Thomas Brugsel har tidligere været rådgiver for den nuværende sociale indenligningsminister Astrid Krag, og så har han også været rådgiver på et tidspunkt for øh, Willy Sjåndal, dengang han var udenrigsminister. Så er der udlænding- og integrationsministeriet. Der tiltræder Pelle Dam som pressechef. Han har er en fortid her på stationen, men inden da, øh, så var øh, Pelle Dam også fra 2009 til 2011 formand for SF's øh, Ungdom. Og så er der inden i Social- og Indrigsministeriet, hvor man har ansat Jens Anton Tængstrøm Klinken som kommunikationschef. Han har sågar også arbejdet her på Radio 247, men inden da har han været formand for SF på Østerbro og støttet i den forbindelse den nuværende sundhedsminister Astrid Krav i formandsopgøret øh, i SF. Så det er ligesom listen, og øh, Ulrik, du synes ikke, det er i orden, det her? Nej, selvfølgelig ikke. Fordi vi har jo i Danmark tradition for, at embedsmænd, de bliver siddende, uanset hvilken regering der er. Og det vil sige, når der kommer en, på et tidspunkt en blå regering, så har de her krav på at blive siddende i deres stilling. Selvom de er blevet udpeget til de her stillinger af en regering og udpeget, fordi de er røde. Det er jo helt tydeligt, at det, det er... Hvordan ved du, at det er derfor, de er blevet ansat, fordi de er røde. Det kunne også være, fordi de var dygtige. Jamen, jeg er heller ikke i tvivl om, at de også har nogle faglige kvalifikationer, men er de de dygtigste, det er de efter alt at dømme ikke, fordi når der bliver udskiftet otte pressechefer på kort tid efter et regeringsskifte, og de seks tilfældigvis lige kommer fra de partier, som ministerne også kommer fra, det er jo, det er jo endda så detaljeret, at de ministerer, som har været med i SF tidligere, men nu er socialdemokrater, de har ansat en pressechef, som selv har været i SF. Altså, så detaljeret er det, at, at det passer så utroligt godt sammen med ministeren, at der ikke er nogen kinamand chance for, at det er en tilfældighed. De er faktisk udpeget til de stillinger, fordi de deler partitilhørsforhold med ministeren. Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, er det her ikke en sag? Det er jo politisk udpegning, er det ikke det? Nej, det er det ikke, og jeg synes, det er, det er lidt vildt at høre du lyver, uh, du lyver på den her måde. Lyver. Uh, jeg synes, synes virkelig, det er voldsomt at høre Ulbjerg Olsen. Nu angriber han så også mig. Øhm, men det er jo løgn, det du siger. Men uden, uden at have øh, noget som helst at have det i. Øhm, I virkeligheden så burde det jo være at de enkelte departementchefer for ministerierne, der lavede de her øh, interview. Øh, nu bliver jeg så ringet op og kan jo bare henvise til, at, øh, at de alle sammen ansat af departementchefer og ansættelsesudvalg fuldstændig øh, efter bogen i de, øh, i de relevante Men Men undskyld, jeg spørger, om jeg afbud Ligner det ikke en tanke, at man ansætter seks øh, forskellige øh, personer til de her stillinger? og de har alle sammen en baggrund, der enten er socialdemokratisk eller SF, så øh, tjener øh, Astrid Krav. Altså, ligner det ikke en tanke? Jamen, det kan man jo godt gøre det til, hvis man vil have det her til at være en politisk sag, og det, det vil Olsen så gerne, men han har jo ikke noget at have det i. Altså, alle de her, de er ansatte. Jeg forstår endda også på øh, nogle af ministerierne, at det har været med eksterne konsulenter og alt muligt andet involveret af ansættelsesudvalg og departementchefer i de relevante øh, ministerier. Og, øh, og det, som jeg synes, nu er det jo et mediemagasin, vi også har med at gøre her, ikke, at både i den oplejning, du laver, Henrik, i forhold til, til de her menneskers øh, fortid, og øh, det er både, den, du laver, den der er i, i bergenske tidene, der undgår man i mange tilfælde behændigt at fortælle om de her menneskers journalistiske og faglige baggrunde. Og det er jo derfor, de er ansatte. Det kunne være, at de bare var dygtige. Og jeg synes virkelig ikke, det kan være fremmende. Hvis vi gerne vil have mennesker til at være engageret i politik- og samfundsforhold i Danmark, hvis det skal være sådan, at man bliver udelukket fra at få ansættelse i et ministerium, hvis man på en eller anden måde har været politisk aktiv, så er de simpelthen bare dygtige, og derfor har departementcheferne ment, at de var de rigtige. Men Jesper, det er jo fuld, det, er Jesper siger jo fuldstændig rigtigt. De har jo fornemme journalistiske karriere bag sig. Pelle, Pelle Dam har været redaktionschef her på kanalen, og du kan igen høre, Ole Birk, at det er foregået efter alle kunstens regler med, med ansættelsesudvalg, og uden politisk indblanding. Er det ikke bare et spørgsmål om, at det her har været de bedste til posterne? Så altså, regeringens ansættelsesudvalg, hvis det er der, det er foregået, det ved jeg ikke, om det er det ansættelsesudvalg, Nej, der taler sig de om? Nej, det er de ja, enkelte ministerier. Okay. Øhm, jeg synes, at det, at Jesper Pedersen tør sige, at der ikke er tale om en systematisk ansættelse af partikammerater, det, at han tør påstå, at det ikke er det, viser, at dansk politik er kommet virkelig langt ud i forhold til, at selvom noget er helt åbenlyst, så kan man slippe sted med at lyve på radioen om, at noget er sket. Selvom det alle kan se, at det er det, der er sket, så, så, så Men... tror Jesper Petersen han kan slippe sted med at lyve om det. Det synes jeg er... Virkelig, virkelig sørgeligt for dansk politik. Men der er, er det jo løftende om at lyve, Ole Birk. Du, du, du, altså, Det er noget, du på en eller anden måde må sandsynligt gøre ud fra andet, Jamen, end at du kan er, se et mønster. Det er jo fuldstændig tydeligt. Vi har at gøre med seks steder, hvor pressechefen bliver udskiftet til fordel for en. I hvert fald fem steder, hvor pressechefen bliver udskiftet for for en, der har partibogen i orden. De to af stederne er det så så vildt, at der hvor ministeren tidligere har været i SF, der er den nye for også en, der tidligere har været i SF. Altså, så vildt er det. Det, det, det er jo, jo hensidens al form for mærkelige tilfældige sammenhænge og statistik osv., og at det her skulle være et udslag af, at de tilfældigvis er de dygtigste men, men, mennesker, mennesker i Birk, der er jo ikke nogen, der bestrider, at de her folk har en, en socialdemokratisk og forvistogs vedkommende også en SF-baggrund. Det er vi jo enige om. Den Bevisbyrde, du måske burde kunne løfte, når du nu beskylder Jesper Petersen for at lyve, det er, at de ikke samtidig med, at de har den her baggrund, også kunne vise sig at faktisk være meget kvalificeret til stillingen der. Hvordan kan du vide, at de ikke er det? Jamen, den bevisbyrde behøver jeg ikke løfte, fordi jeg erkender fuldstændig, at de sagtens kan være dygtige i deres stillinger, men der findes jo mange... Så lyver, så lyver Jesper Piersen jo ikke. Jo, fordi han siger, at det er alene deres dygtighed, der har ført til, at de får de her stillinger, hvor jeg siger... Det, ja, ved, de... det ved du da ikke, om det ikke kunne være tilfældet? Min, min påstand, og det som jeg ved er rigtigt, det er, at de har fået de stillinger, ikke alene fordi de har de faglige meritter i orden, men også fordi de har den rigtige partibog og har den rigtige tilknytning til ministeren, selvom de er ansat i en stilling, hvor man ikke må tage den slags hensyn, fordi det har man den særlige rådgiver til. Der må man gøre den slags ting, og det kommer jeg ikke til at løfte et øjenbryn over. Og jeg har heller ikke været med til at kritisere øh, ansættelsen af Martin Rossen øh, og, og, og den funktion, han har fået. For det er en særlig rådgiver, og det er helt i ord med mig. Det her, det er embedsmænd, der bliver ansat. Og hvis vi andre kommer ind i ministeren på et tidspunkt, så skal vi slås med, at Socialdemokraterne har haft helt til at sætte sig på embedsmændsapparat og behandle det, som var det deres eget partikontor, øh, og udpege folk til de stillinger, som er deres fortrolige, og som arbejder for deres parti og deres politiske retning, og som så en ny minister med en blå farve skal slås med. Jesper, hvad, hvad siger du til den indvending? Det lyder vel meget rimeligt, altså, og det virker også som om, når man kigger på særlige relationerne, så er de jo helt åbenlyse folk, nogen der går langt tilbage og har, har sådan haft partipolitiske fællesskaber og deltaget i kampe tidligere. Det kan vel ikke helt være tilfældigt, kan det? det? Jeg synes, at Tøvnolien kender, altså et af det, det stikker helt af, og beskyldningerne, de bliver for mange. Øhm, Berlingske Tidene har øh, kørt en stor artikel i deres avis, og så lægger de øh, forskellige fakta og redegørelser på deres hjemmeside. Og der har været enkelt ministerium svaret på, hvordan processen har været i forbindelse med ansættelse øh, af de her folk. Og jeg, jeg synes ikke, at det er hverken klædeligt eller klogt, hvis vi skal til at indføre sådan et, et berufsfabot øh, for folk, der på en måde har været politisk aktive eller været ansat i et parti før. Men, men os... øh, de kan være i stedet redegør at redegøre øh, for, at, øh, at de har kvalifikationerne til at skulle bestride de her, øh, de her stillinger. Men, men det vil sige, at hvis vi efter en eventuel blå valgsejr ser en øh, tilsvarende besættelse af, af stillingerne som pressechefer med folk, som har haft en karriere op gennem Venstres ungdom, øh, jamen så er det ikke noget, du har noget ved have noget problem med? Hvis de er ansat efter, efter deres kvalifikationer og efter de, øh, den, den måde, som det skal ske på, så er det jo bare sådan, det er. Øh, jeg ved også, at, øh, at statsministeriet har ansat en ny medarbejder i deres pressetjeneste, som har en fortid i venstre. Det sådan er det, sådan, at det der bare det, det kan man jo godt, fordi at de er ansat der under embedsmandsforhold og, og vil skulle tjene, uanset om en minister skifter, så vil også de pressechefer, I nævner her, skulle tjene en ny minister. Og så er der lige en enkelt ting, jeg vil anholde, og det er, at det bliver fremstillet her som om, at der er nogle tidligere folk, der har været i ministerierne, som er blevet fyret for så at kunne erstatte dem med nogle andre. Og det er altså ikke tilfældet. Der er tale om, at de her stillinger har skulle besættes, og der har der så været de procedurer, som, som er for at ansætte de her pressechefer. De er fuldt ifølge de departementschefer, der har stået spidsen på ansættelsen af dem. Og så, så, så tager jeg selvfølgelig det for gode varer, når det er det, de pågældende departementschefer svarer. Og lige, ja. lige, lige her til sidst, så skal Ole virkelig have lejlighed til at svare, men jeg skal også lige spørge dig, inden du får ordet, Ole, hvis nu, og det er der måske lidt lang udsikter til, men hvis nu, at regeringsmagten skifter, de blå kommer til, måske lige frem med liberaler, igen. Hvad skal der så ske med de her folk? Det vil jeg gerne svare på, efter jeg først har svaret på, på Jesper Petersens udsagn om, at der ikke må være berufsforbrugt i de her stillinger. Og det er jeg fuldstændig enig i, og derfor vil der naturligvis en gang imellem være sådan, at den, der er bedst egnet til stillingen, er medlem af et parti. Og det kan der også en gang imellem flaske sig så heldigt for ministeren, at det parti er det samme som ministerens parti. Selvfølgelig kan det ske, og det er ikke noget problem overhovedet. Men når der sker en udskiftning, af otte pressechefer efter ikke sommerferien, Ikke udskiftning, ikke udskiftning, no, Ja, ja, ja, ja. Lad os, lad os kalde det en nyansættelse. Når der sker en nyansættelse af otte pressechefer efter sommerferien, hvor vi har haft et regeringsskifte, og de seks af dem har nær tilknytning til den minister, som er i ministeriet, de fem af dem, er vi viden om, har samme partibog som ministeren. gar har de haft samme partibog tidligere, da ministeren var i et andet parti. Når, når, når det at på spil, det her. Så der er der jo ikke tale om enkeltstående tilfælde, hvor den bedste tilfældigvis var medlem af partiet. Der er tale om en systematisk ansættelsesprocedure, hvor man vælger sine egne til nogle stillinger, som om de stillinger var ens egen private ejendom, selvom det er embedsmændstillinger. Og så til Henrik Kvartrup's spørgsmål om, hvad der skal ske med de her mennesker, efter der kommer en blå regering. Det er op til den enkelte minister i hvert ministerium, men det er klart, at hvis, hvis jeg kommer ind i et ministerium igen, øh, så vil jeg øh, starte med at fyre den person, som er blevet ansat, fordi vedkommende er socialdemokrat. Det var øh, et klart svar. Tak for det, Ole Bjerg Olsen. Også tak til Jesper Petersen, der var med på en telefon politisk ordfører for Socialdemokratiet. Tak skal I begge to have. Selv tak. Du lytter til Radio 24-7. Ja Mikkel, så har vi faktisk fået et tip et tip, som jeg faktisk tror vil glæde Ulrik Håb, øh, hvis han hørte det. Fordi det er nemlig et tip, der går på, at der rent faktisk findes en oase i den danske medieverden, hvis man altså synes, at den medieverden er præget af alt for mange negative nyheder. Ja, man skal, man skal faktisk bare læse øh, Pidlkov, parrets, altså Ralf Pidlkov og Karen Jespersens øh, online-medie, Den Korte Avis. Og jeg der slår øh, vinanmelder Erik Mortensen sin folder. Og han kan godt lide vin, øh, god vin. Faktisk så er det hans øh, praksis at give enten fem eller seks stjerner til alle vine. Ja, og det er... Uden undtagelse kan, kan vi godt tillade os sige, fordi vi har faktisk, Mikkel, øh, researchet på den korte vis op til det her indslag. Ja, det skal og sige, vi, kan, vi, ikke, vi har researchet meget, meget dybt, men vi har ikke lykkes os at finde nej, nogen i hvert fald. Nej, det, nej, det Det er så meget, kan i hvert fald godt afsløre. Øh, og, og faktisk var det meningen, at øh, vinerenmelder Erik Mortensen skulle have været med i dag. Han havde øh, sagt ja til at deltage i det interview, men kort før udsendelsen meldte han afbud. Og det gjorde han ved øh, at sende os følgende besked. Øh, ved nærmere eftertanke ser jeg intet et formål med at dele mine meninger om vindeanmeldelser med rette 24 7 lyttere. Og så kommer der noget på latin. De gestibus non disputantum est. Uh, og fordi de ikke latinkyndig, jeg ved godt, at der ikke er mange af den slags blandt vores lytter, men der kunne jo være en enkelt eller to iblandt, så skal jeg lige sige, at det, som Erik Mortensen skriver til os på latin, altså de gistibus non dispontantum es, det kan oversættes til, om smag kan ej diskuteres. Ja, så så må, vi jo, så må vi jo søge andre kilder, og der har vi jo altså så fundet sådan en biografi på, på vinavisen.dk, øh, øh, hvor, hvor de om Erik Mortensen skriver, at han voksede op i et hjem, hvor vin og spiritus var en naturlig del af hverdagen, og typisk for tiden, så drak hans forældre allerede 50'erne daglig glas rødvin til frokosten kl. 12.30. Det var en valpolicella fra en flaske med bast, som Sønneke fik lov til at smage ufort, øh, fortyndet med, med vand. Og det øh, forstår man, at det har så øh, Erik Mortensen gjort, siden han var 12. Altså ikke nødvendigvis det der med at få tyndt op med vand, men altså at drikke vin. Og hvis man går ind på, øh, hvis man går ind på øh, den korte avis.dk, så kan man jo vælge mellem sådan flere øh, vianmeldelsestemaer. Øh, der er blandt andet et her fra for ganske kort tid siden, spændende vine på menuen. Øh, og den første vin, som Erik Mortensen anmelder, det er en caves, orejolle, rosselle, en spansk vin. Og den får, hvad får den? Ja, den får seks stjerner. Den får seks hjerner. Så har vi også en, øh, en hvidvin. Øh, den får også seks hjerner. Det er en Klein Constantia. Ja, du, gik, du, du kom til at gå hen over en, en vina docerina, som, som også får seks hjerner. Den får også seks hjerner. Øh, så er der en møjvin her. Weingut Karl May. Det lyder som tysk vin. Det er der også, den her fra Osthofen i Tyskland. Det er nok ikke noget, man vil øh tur og prøve derhjemme, for den får altså den kun, får kun fem, fem, fem, fem stjerner. Og det er og ikke det, en trods en. for, at den er lavet på to druesorter, yder, mm. turgav og vejsburgunder, øh, hvor øh, Erik Mortensen fortæller, at den første bidrager med aromaer af blomster og, øh, blomster og grønne æbler, mens den anden, altså vejsburgunder, øh, druen forsyner vinen med ryggrad og fylde. Men altså som sagt, hold jeg for den, den får kun fem stjerner af Erik Morne. Det bedre går det hvis vi kommer til Roserne, for der er en klein Constantia fra 2018 og den får så seks stjerner. Nu er vi tilbage på sporet. Ja, og til nu di Colossobo, det lyder som en, en italiensk vin, der for øjeblikket fås på tilbud hos menu i menu får 350 for 350 kroner for tre flasker. Den uddeler øh, i Morgensen også generøst 4 øh, stjerner til. Og det gør han faktisk også til øh, Bodega Terra de Fallani. 6 stjerner. 6 stjerner ja, ja, det er jo naturligvis også det. Bodega Terra de Falani, det fra 2015. Den får det samme. Det får Chateau de Fleurie fra 2017. Øh, og det gør Fourth Wave Vine fra 2017. Og det er egentlig en fransk og en, og en, og en australsk vin. Ja. 6 stjerner til dem også. Chateau Le Genet, tror jeg, det udtales på fransk, Æh, sælges for øjeblikket til en tilbudspris af 69 kroner. Men Så skal man altså også købe 12 flasker op i Philipsen Wine i Kokkedal. Æh... Ja, den får så kun 3 stjerner. Ej, det nej, altså nej, nej, nej. Altså ikke den, <laughs> det er, er også sindssygt. Den får også, <laughs> øh, den får også øh, 6 stjerner. Ja. Æh, Klein Constantia, hvad får den? Ja, den får også, det er en 2017-årgang, og den får så også 6 stjerner. Og så slutter vi den her gennemgang noget på det jævne, kan ja, man, det man sige. sige. Det med en kantiner 2017 også. Ja, med fem, fem stjerner. Fem og det. Det. så holdt jeg langt væk øh, fra den. Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt Erik Mortensen, øh, hvad denne her systematik, den egentlig bunder i. Det kan jo også være, at øh, som hans hustru faktisk sagde, da jeg fik fat på ham øh, lidt øh, tidligere på formiddagen, øh, det bare forholder sig sådan, at han er grundlæggende et, øh, et positivt menneske. Det må man sige. Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han har en, et, et, et virkelig godt... Eller det kan også være, at han bare, han bare udvælger. Så man siger konsekvent, jeg anmelder og omtaler kun de rigtig, rigtig gode viner, Og det men er synes jeg, også er. Mulighed. Det er også en, og jeg kan også se... Som, det... som boganmelder har jeg jo tit haft det på den måde, at det vil da være rart, altså, hvis jeg kunne slippe for men, alle de dårlige har bøger, du som ikke? boganmelder oplevet, at hvis du laver gode anmeldelser, så får du Flere bøger tilsendt? Ikke umiddelbart. Jeg kan godt afsløre, at det ikke sådan, det foregår. Men, men jeg har en... Og det var sådan set også det, jeg gerne ville lade spurgere Erik Mortensen om. Jeg kan godt forestille mig, at det måske i højere grad sådan, det foregår i vinverdenen. Gode anmeldelser er lige med flere paller vin kørt hjem på privaten. Kunne man forestille sig den sammenhæng? Det er jo svært at sige. Det var i hvert fald oplagt spørgsmål at stille, hvis, hvis Erik havde haft lyst til at, at, at snakke med os, men, men det må vi så få lov til at, at, at, at, at, at, at, at hænge i luften, ikke? <lød> Vi kunne jo her afslutningsvis lave en opfordring den gå videre til både den korte øh, avis og øh, Erik Mortensen, at de kunne lave et, et tema, der hedder De værste vine, jeg har smagt. Det, det kunne, ja, det Så faktisk... kunne han gøre brug af de, de der fire stjerner, han aldrig <laughs> nogensinde har, har, har prøvet at uddele før. Nå, øh, det er som sagt på den korte avis, at man skal gå ind, hvis man vil komme i bedre humør, og stift bekendtskab med, hvad det er for nogle vine, man, man burde skynde sig ud og øh, købe. Ja, yeah, og så er det jo ja, det er i morgen, der det sker. Er det er i morgen, det sker. Øh, ikke bare i morgen, det er, kan, kan sige mere præcis. Det er i morgen kl. 16, at repræsentanter for henholdsvis DK4, Radio Laut og her i huset Radio 247, øh, har fået besked på at holde sig klar ved, ved telefonerne, fordi der ringer de nemlig fra Radio TV-nævnet og gør hvad beslutningen er i forhold til, hvem der får den her nok så omtalte koncession til, til, til DAP-båndet, og dermed de 70 millioner kroner overledt i fire år, som, som sådan en koncession øh, også indebærer. Og det er jo en kendt sag, at der er tre ansøgere. Det er Radio 247, det er øh, DK4, og så er det øh, Radio Laudt og, og Mikkel. Man kan jo gå ind på øh, Radio hjemmeside og kigge lidt på de der forskellige ansøgninger. Det har, det har du gjort. Uh, kan du ikke lige prøve at tage os med sådan her. til sidst? Hvad jo, er det jo, hvad, hvad Det jeg. Altså man kan sige, jeg har kigget på, jeg har kigget på alle tre ansøgninger. Jeg, vil sige, jeg, har ikke læst dem, jeg har ikke læst dem i bund, for det skal siges, at selve alene udbudsmaterialet fylder omkring 61 sider. Øh, og Radio Louds ansøgning for eksempel, jamen den fylder altså over 360 sider. Men jeg har sådan tjekket alle tre ansøgninger igennem Øhm, og der må man jo sige, at, at, at Lauds ansøgning er måske den, der, hvis jeg skal være helt ærlig, der, der overraskede mig mest. Fordi det er jo et relativt stærkt felt, der har stået bag øh, det, hvad ansøgerne her. Det er Ule Møllgaard, tidligere. tidligere DR-chef, det er en tidligere chef, og er koncerthuset Forskellige rigtig stærke chef for, kræfter. Chef tidligere chef for p også. Øhm, og man må sige, og det er ikke for at være polemisk, men det er en, det er en meget, meget den, øh, æstetisk fejlbehæftet ansøgning den er, den er smækfuld med, med, med stavefejl øh, og, og andre grammatiske fejl i den her henseende. Det kan man godt. Det kan man siger jeg heller ikke noget øh, i forhold til, men det er i hvert fald overraskende i forhold til hele sin at man får i den her. Jeg skal heller ikke kunne sige, hvem det er, der, der løber med udbuddet. Men altså, der et, et sted er der for eksempel copy-pasted mails ind øh, til og fra Koda, altså den her copyright-organisation i Danmark, som virker fuldstændig umotiveret placeret og ikke har noget med ansøgningen at gøre på den her måde. Og så er der store dele af det, vi kan kalde program koncepterne som er lidt specielle, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, de har øh, blandt andet et. et, et altså, de har en natvært. Altså, det er dybest set det samme program, som hedder, øh, natte, øh, det hedder øh, Nattevagten her på Radio 24.7. Det var så altså bare øh, 6 timer i stedet for. Øhm, og der, der har de så det her med, at de, får, de, de laver nogle værtsprofiler, som de godt kunne tænke sig. Og her siger de jo så, at de godt kunne tænke sig at få Jacob Hingsley, står der. Det er jo så Jacob Hingsley, det er stadig forkert. Sarah Frost eller PewDiePie. Øhm, ind, og det, det er en lidt overraskende øh, profil at vælge, fordi PewDiePie er verdens største YouTube-stjerne med 101 millioner følgere. Og jeg ved ikke helt, hvordan man skulle enten få ham til at komme ind, eller, eller man skulle finde en profil, der ja, ligner det, det der med, øh... at man, man, man sigter efter altså stjernerne, og så, så kommer jo, man måske op på... Jo, det, det er selvfølgelig meget muligt. Øh, men men det, er, som jeg, man... det, som jeg synes er lidt interessant i forhold til Lauts bud, er jo, at der er jo faktisk, det tror jeg ikke, der er så mange, der ved, men der er jo to øh, DAP-ordninger. Øh, ja. øh, man kan bruge den, den DAP-model, der ligesom rammer, kan ramme hele landet, og så kan man bruge en, en DAP-model, der kun rammer ja. 80%. Ja. Og, og det er faktisk 80%-modellen, som, øh, som Radio Laut byder ind med, og der er den lille krølle ved det, at før omtalte Ole Mølgaard har lidt... Øh, aktier i forbundet med lige præcis den øh, ja, form for DAP. Altså Ole Mølgaard, som altså, er tidligere DR-mand, han, han er nu udviklingschef på Radio Loud, øh, og, og så øh, har de så valgt, altså Radio Loud har valgt en distributionsløsning på DAP ved et firma, øh, hvor han selv, det er noget, der hedder Teracom, hvor han selv er strategisk øh, rådgiver og står for public affairs. Øh, så, så, så det er lidt specielt, at han på den måde har valgt, øh, at man har valgt at, typisk set at forhandle en aftale med sig selv. Og så dækker det jo kun de her 80% af Danmark. Det er også ret specielt. Det er der mange, der ikke ved, men det er som vi skal, nævnt vi skal også lige nå at tale om den anden byder, nemlig DK4, og der, og der ved jeg Mikkel, at der er et enkelt navn, der optræder temmelig mange gange. Ja, det må man sige, en af de en af de mest specielle ting det er, at altså man, man skal i ansøgningen, der skal man specificere, hvem det er der kommer til at stå for de forskellige sektioner af radioens lad os indhold prøve at gengå det. Ja, hvis vi kan for eksempel her tage øh, en nyhedsaktualitetredaktionen, ansøger ledes, ledes af per, per Lyngby, programmer med værter og holdninger, ansøger og det er også Per Lyngby. Min nyhedsprogrammer udover minimumskravet, ansøgeren er Per Lyngby, programudvikling, øh, hvad det hedder, interaktion med med lytterne, det ledes af Per Lyngby, talent udvikling per Lyngby formidling af kulturnyheder per Lyngby det er faktisk per Lyngby der står for det hele man må man, man, sige. man det håber man håber han får en god løn det må man antage og så kan man jo sige en anden ting der, en anden person der så igen er gennemgående i, i ansøgningen det er jo som i Schack, altså kendt fra fra hjemmeservice, jo, sammen med den gode toppen Steno, der laver to kort og er Steno lidt endnu øhm, og han også er, nævnt, er kendt fra DK4's TV-program i den grad i den grad, han er faktisk nævnt jeg kørte i en udsøgning her lidt før vi gik på og jeg kan se han navn de optræder 25 gange så, så hvis man er glad for hvis man er glad for, for, for Mick så tror jeg, man skal, man skal håbe på, at det går fire vinder. Det er lige en snært under Agil i Landbrugsstyrelsens uh, stillingsopslag. Det kan man roligt sige. Og så, så lige for til sidst... Ja, vi skal også lige snakke om den tredje. Den meget tredje meget kort, altså, ja. Det er jo det, os vores selv. Eller, eller, eller vi er ude uden lige meget hvad, Henrik, ja, må jo, vi nok vi, sige. vi, vi ser men, ikke men, for vores vi... egen sygemoster, fordi det er snart uh, nat med os to. Men, men, men, men vi håber jo det bedste for kollegerne her uh, på, på Radio 247. Uh, hvor meget klogere bliver man, når man læser 24-7 Ja, syge men syge man. altså man kan sige, at over, sådan overnedset virker det jo meget overbevisende. Man kan også sige, at nu er det jo sendt i... Det kunne det jo også helst være. Men, men der er utrolig meget, som du faktisk ikke kan læse ud af den her ansøgning. Altså, der er lange, lange passager, der ligner et eller andet meget hemmelighedstemplet øh, notat fra et ministerium, der, hvor det hele, der er hele sider, der er streget ud over programkoncepter. Der er rigtig mange ting, der er meget svært at sige. Men en ting, vi kan sige med sikkerhed, som altså måske ikke har været ude i pressen, men det fremgår, det er, at der kommer en ny nyhedschef. Kristoffer Eriksen, der har været nyhedschef hed til ham, bliver er jo altså kanalchef, hvis 24-7 vinder. Men under ham, der kommer der altså også nyhedschef, og der er fundet en person til det. Men der står ikke, hvem det er. Så det kan vi ikke sige ja, noget, som helst om. Har du med din hæst, om... dybe indsigt i danske medier et, et, et frisk bud her til, på faldreglen på, ikke, hvem det kunne blive? Ikke, ikke umiddelbart nogen ting. Det kan være Simon Andersen, der tidligere Ar, var nychef, kom det, tilbage. Det, men det men der var, der, der, var der en, der sagde, at uh, det var nok tvivlsomt om Christoffer Eriksen, vi, uh, vi, vi kunne have Simon Andersen under sig. Så nu må ja, vi se.